Herkules Réges-régen, amikor aranykorát élte az ókori Görögország, nagyhatalmú istenek lakták az eget, és hősök jártak a földön. A leghíresebb hőst Herkulesnek hívták. Abban az időben nem voltak könyvek, se képes újságok, ezért Herkules képét vázákra festették, hogy legyen mit nézni azoknak, akik csodálják őt. Herkules a fellegekben nyúló Olimposz hegyen, az Istenek városában született. Apja nem más volt, mint Zeus, az Istenek királya, édesanyját pedig Hérának hívták. Herkules már születése pillanatában mérhetetlenül erős volt. Zeus nagyon büszke volt fiára. Éppen olyan erős, mint az apja, mondta nevetve, mikor a kis Herkules a levegőbe emelte őt. Zeus isteni varázslattal szárnyas kis csikót teremtett újszülött fiának. Herkules azonnal megszerette a lovacskát, akit Pegazusnak neveztek el. Az egyik isten azonban gonosz irítséggel nézte a boldog családot. Ezt a sötétlelkű halhatatlant Hádésznak hívták, és ő volt az alvilág ura. Arra vágyott, hogy elhagyhassa unalmas birodalmát, és megszerezze Zeus fent az olimpaszon. Hádész hamarosan visszatért az alvilágba, ahol a holtak lelkei laktak, és magához hívatta két csatlósát, Pekhet és pánikot. Megparancsolta nekik, hogy rabolják el szüleitől a kis Herkulest. Három csúnya boszorkány, akiket párkáknak hívtak, figyelmeztették ugyanis, ha Herkules ott lesz, amikor Hádész fellázad Zeus ellen, terve dugába dőlhet. Itassátok meg Herkulessel ezt a bájítalt. Parancsolta Hádész peknek és pániknak. Ettől halandóvá válik, és akkor megölhetitek. Fek és pánik engedelmeskedtek, és elrabolták Herkulest. De mielőtt még megitathatták volna vele a méreg utolsó csepjeit, gyorsan el kellett bújniuk, mert arra tévedt egy földműves és a felesége. Az idős embereknek nem volt gyermekük, így hát nagyon megörültek a találcsöpségnek. Pek és Pánik azonban nem mondtak le olyan könnyen áldozatukról, és mérges kígyók képét öltötték magukra. A két gaz fickó azonban Herkulesnek épp elég ereje maradt ahhoz, hogy jól elagyabugyálja őket. Mivel nem itta meg az összes mérget, nem veszítette el hatalmas erejét. Hallhatatlanságát azonban igen. Pek és Pánik feladták a küzdelmet, és visszakullogtak az alvilágba. Hádésznak azt hazudták, hogy a kis Herkules már nem él. Teltek múltak az évek. Herkules szépen cseperedett, és egyre erősebb lett. Vidám fiúcska volt, és nagyon szeretett játszani. De nagy erejét nem tudta kordában tartani, ezért a többiek féltek tőle, és elkerülték. Olyan két bal kezes volt, hogy egyszer romba döntött egy egész piacot. Herkules nagyon elszomorította az emberek barátságtalansága. Nevelőszülei ezért úgy döntöttek, ideje megtudnia, hogy talált gyerek. Megmutatták neki az Istenek jelképével díszített medált, ami a nyakában függött, amikor rábukkantak. A láttán Herkulesnek támadt egy ötlete. Zeus talán segíthet neki megtalálni az igazi hazáját. Elment tehát a főisten templomába, és letérdelt Zeus hatalmas szobra elé. Nagy meglepetésére a szobor egyszer csak életre kelt. Fiacskám, én kis Herkulesem, szólította meg Zeus rég nem látott fiát azután elmesélte Herkulesnek, hogy csecsemőkorában elrabolták és halandóvá tették, már pedig az Olimposon csak halhatatlanok élhetnek. Zeus elmondta, hogy Herkules csak úgy kerülhet vissza az istenek közé, ha földi élete során bebizonyítja, hogy igazi hős. Ha elakarja érni célját, segítséget kell kérnie filoktétésztől, a hősök tanító mesterétől, aki Idra szigetén lakik. Herkules segítőtársat is kapott apjától, az immár paripává lett pegazust. Zeus ezután útjára bocsátotta fiát. Herkules lelkesen felpattant pegazus hátára, szentül elhatározta, hogy igazi hőssé válik, és egy napon elfoglalja méltó helyét az Olimpuson. Idra szigetére érve Herkules először is segíteni akart egy kecskeforma lényen, akiről azt hitte, hogy beszorult a bokorba. A kecskéről azonban hamarosan kiderült, hogy nem más, mint filoktétész. Fil, Phil, aki szatér volt, azaz félig ember, félig kecske, eleinte visszautasította Herkules kérését, de végül mégis kötélnek át, és vállalta, hogy hőst farag a fiúból. Hónapokig tartott a kiképzés, amelynek során Herkules megtanulta okosan használni rettenetes erejét. Végül elérkezett a nagy nap, a hősi ideje. A fiatalember és tanítómestere felkerekedtek, és elindult a Görögország egyik legnagyobb városa, Téba felé. Útban Tébába egyszer csak sikoltozás ütötte meg a fülüket. Közelebb érve látták, hogy Nessos, a félig ló, félig ember kentaur, megtámadt egy gyönyörű fiatal lányt. Herkules tudta, hogy a hősnek kötelessége segíteni a bajba jutott hölgyeken, így hát csatába szállt a kentaúrral és legyőzte. A lány megköszönte Herkules segítségét és bemutatkozott. Megarának hívták. Beceneve meg volt. És téged, hogy hívnak, szuperrác? kérdezte. Herkules elpirult, és csak nagy nehezen sikerült kinyögnie a nevét. Nem is csoda, hogy zavarban volt, hiszen még sosem találkozott ilyen csodálatos teremtéssel, mint meg. Meg, azonban korántsem sem volt olyan szelíd és ártatlan, mint amilyennek Herkules hitte. A lány? A gonosz hádész szolgálta. Mikor elmondta parancsolójának, hogy találkozott egy nagy erejű fiúval, akit Herkulesnek hívtak, Hádész égtelen haragra gerjett. – Azt mondtátok, hogy Herkules meghalt! – kiáltott két csatlósára. – Hogyan győzzem le zeus ha él? – Phil és Herkules időközben megérkeztek Téba városába. Herkules életében először járt ilyen nagy és zajos helyen. Bármerre nézett, mindenütt kiabáló, veszekedő embereket látott, akik csupa különös dolgot műveltek. – Ki ha? Ez az egész egyetlen város? – kérdezte Herkules. – Egyetlen város ezernyi gond és baj – bólintott Phil. – Ez a híres Téba... A város Itt a nagy lehetőség számodra. A határ a csillagoség. ég. Herkulesnek nem kellett sokáig várnia az első hősi feladatra. A sarkon egy rémült lány tűnt fel. Segítsen valaki, két kisfiú beszorult egy hatalmas szikla alá. A lány megvolt. Herkules könnyedén felemelte a súlyos sziklatömböt, és kiszabadította a gyerekeket. Ekkor azonban megtámadta egy hidra, azaz egy százfejű sárkány. A fiatalember kis híján alul maradt a küzdelemben, végül mégis legyőzte a szörnyeteget. Sejtelmesen volt, hogy a két kisfiút pek és pánik játsza, és a csapdát HD-szállította, hogy megölje őt. Az elkövetkező hetek során Herkules egymás után győzte le a szörnyeket. Hősítetteinek híre ment egész Görögországban. Az emberek annyira megszerették, hogy dalokat költöttek róla, és falakra meg vázákra festették az arcképét. Mikor azonban Herkules elment apja Zeus templomába, hogy az ígéret szerint újra Istenné váljon, csalódnia kellett. Zeus Elmagyarázta neki, hogy a hírnév még nem teszi őt igazi őssé. Ahhoz még valamire szükség van. De mikor Herkules megkérdezte, mi az a még valami, Zeus csupán ennyit felelt. Arra neked kell rájönnöd. Néz mélyen a szívedbe! A gonosz Hádész meg akarta akadályozni, hogy Herkules Zeus oldalán harcoljon. Azt ígérte megnek, hogy visszaadja a szabadságát, ha a lány segít neki kifürkészni Herkules gyengepontját. Meg, vonakodva bár, de beleegyezett, mivel nem akart örökké Hádész rabszolgája maradni. Meg, visszatért Tébába, és egy kertben találkozott Herkules-sel. Sokat beszélgettek, és a fiú olyan kedves volt hozzá, hogy megszíve, akarva, akaratlanul szerelemre lobbant iránta. Bár volna ereje bevallani Herkulesnek az igazat. Mikor Herkules elment, azonnal feltűnt Hádész. Meg kijelentette, hogy többé nem segít neki bántani a jó lelkű Herkulest. Nem is sejtette, hogy ezzel elárult a Hádésznak Herkules gyengepontját, ami nem volt más, mint megiránti szerelme. Hádész most Herkules előtt jelent meg, és magával vitte a foglyulejtet meget. Azt mondta, szabadon engedi a lányt, ha Herkules egy napra lemond hatalmas erejéről. Herkulesnek azonban helyén volt az esze, és szavát vette Hádésznak, hogy meget nem éri baj többé. Megkötötték az egyességet, és Herkules lemondott az erejéről a szeretett lány kedvéért. Most, hogy Herkules nem segíthetett Zeusnak, Hádész gyorsan kiszabadította a börtönökből a titánokat, ezeket az áldáznál is áldázabb szörnyeket, és megparancsolta nekik, hogy támadják meg az olimposi isteneket zeus és a többi istent váratlanul érte a borzasztó erejű dühös titánok támadása. Az isteneknek fel kellett adniuk a harcot. Amíg a titánok az olimposzt ostromolták, Hádész tébába küldte a Kyklops nevű egyszemű óriást, hogy ője meg Herkulest. Szegény fiú! Halálos veszélyben forgott, hiszen egy csepp erejesen maradt. Meg aggódott Herkulesért, így hát felpattant pegazus hátára, hogy megkeresse fielt. Mire azonban visszatért a mesterrel, az óriás már majdnem legyőzte Herkulest. Herkules elveszítette ugyanaz erejét, de az esze a helyén volt. Fürgén összekötözte az óriás két lábát, és a szörny belezuhant egy mély szakadékba. Estében azonban feltöntött két súlyos kőoszlopot, és azok éppen Herkules felé dőltek. Meg habozás nélkül odaugrott és félrelökte Herkulest. A kőoszlop így Herkules helyett találta el. Miközben a fiú a karjában tartotta a sebesült lányt, ereje egyszerre visszatért. Meged bántódás érte. Így a hd kötött egyesség érvényét vesztette. Herkules nem szívesen hagyta magára a szerelmét, de tudta, hogy segítenie kell Zeusznak szorult helyzetében. Fiam megígérte, hogy addig is vigyáz megre. Herkules felpattant Pegazus hátára, és egy perc múlva már az Olimposon harcolt a vérszomjas titánok ellen. Herkules dühe e talán még erejét is túlszárnyalta. Gyorsan kiszabadította az t és a gonosz titánokat kitaszította a világ űrbe. Hádész majd megpukkadt mérgében, de semmit nem tehetett. Nagyra vágyó álmai szerte foszlottak. A bosszú szomos Hádész magával vitte meg lelkét az alvilágba. Tudta, hogy Herkulesnek követnie kell őt, ha ki akarja ragadni szerelmét a halál karmaiból. Herkules bátran leszállt az alvilágba, és megállt Kerberosz, Hádész háromfejű szörnykutyája hátán. Saját életét ajánlotta fel cserébe meglelkéért. Hádész ráállt az alkura. Úgy gondolta, végül Herkules és Meg is a holtak között marad. Herkules tehát belevetette magát a halálkutyába, és meglelke után úszott. Hádész nagy megrökönyödésére azonban Herkules nem halt meg. Kockára tette életét meg kedvéért, így most először cselekedett úgy, ahogy igazi hőshöz illik. és mivel igazi hőssé vált, visszanyerte halhatatlanságát. Herkules újra Isten volt. De a gonosz Hádész is megkapta, amit megérdemelt. Herkules mérgében a halál taszította az alvilágistenét, hogy örök időkig ott úszkáljon a holtak között. Zeus, az Istenek üdvribalgása közepette, felemelte Herkulest és meget az olimposz lépcsőjére. Herkules nagy álma, végre beteljesült, hiszen ahogy Zeus megmondta, nem az a fontos, hogy milyen erős akarod, hanem, hogy milyen erős a szíved. Hanem volt még egy bökkenő. Mivel Meg nem született istennőnek, Herkules nem léphetett be vele az Olimpos kapuján. Herkulesnek tehát választania kellett. Apám, fordult sóhajtva Zeushoz, ez az a pillanat, amiről mindig álmodtam. De megnélkül az életem, még az istenek között is tudom, hogy üres volna, ezért inkább vele maradok a földön. Most végre tudom, hol a hazám. Így hát Herkules leszállt az Olimposzról, hogy megoldalán le az életét. Zeus különleges, örökidőkre szóló ajándékkal tüntette ki fiát, akinél nagyobb hős azóta sem termett a földön. Pillancsatok csak fel az éjszakai égre, és győződjetek meg róla, hogy Herkules képe ma is ott látható, a csillagok között.